يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يقول المعلف رحمه الله تعالى عليه الحديث التاسع انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما نَهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ketika hadisi ya 9 al-haja al-Imam Tuloisoma katika darsa iliyopita Hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim na Bukhari Bukhari na Muslim kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alisema Mana Ma haitukmanu fajtanibuhu. Untakapokatazeni jambo liacheni moja kwa moja. Wa amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ndante kapo amrisha jambo basi litekelezeni kulingana na uozo wenu fa inma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim hakika wameangamia walikuwa kabla yenu wingi wa masali yao na kuightilafia na qawo juu ya manabii wao hadithi hii tulielezea kuwa ni hadithi kubwa imebeba nukta tatu ambazo ni nukta muhimu kwa makatazo tunayaacha moja kwa moja tukikatazwa jambo lolote tunaliacha moja kwa moja kama tulivyoona katika darsa iliyopita na yale tuloamrishwa tunafanya kulingana na namna tunavyoweza kufanya mambo ya taa mambo ya amri ya Mwenyezi Mungu tunatekeleza na tunatekeleza kulingana na uwezo wetu pale ambapo tunaweza kufikia na tukawa tumefikia katika kauli hii ya mwisho pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kifungu cha mwisho katika hadithi hii inama ahlak man kana qablakum kathratu sualihim hakika waliangamia wale walio kabla yenu yani katika mayahudi na manasara ambao ni eh, والي وقوع قبلها يوماتي اللي ذو قبلها يتوميو متوميو يسوقوا محمد صلى الله عليه وسلم كثرة سؤالهم واللikuwa na masalimi mengi sana kwa manabii wao wa ikhtilafu huma anbiya'ihum na wa ikhtilafiana kwao huwa khilafu juu ya manabii wao tukiangalia al katika kuelezea nukta hii ya mwisho au kipande cha mwisho katika hadithi hii yanasema fa inma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa iktilafuhum ala anbiya'ihim hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu nyinyi ummati muhammad kathratu su'alihim wingi wa maswali yao kwa manabii wao waاختilafuhum ala anbiya'ihim na kuاختilafiana kwao kutofautiana juu ya ya manabii wao wanatofautiana kwa manabii wao katika ka hadithi hii tumekatazwa jambo la wingi wa maswali na kuاختilafiana kwa manabii asema hapa Sheikh Abdul Muhsin المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمانه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسالته ك ما كانتهه هي كان ينكوجه وقت وحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنظرون سبب وقوع الحديث هي كما tume sallallahu alaihi wasallam apotajia kwamba mmelazimishwa haji. Wakawa mmoja anauliza je ni kila mwaka ya Rasulullah? Akauliza hivi mara tatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema laungelisema na'am ningewajibika. Kisha ndio akataja hadithi hii kwamba mtakapokatazeni jambo acheni mara moja. Nikiwaamrisha fanyeni kulingana na uwezo wenu na mujeekusha na maswali mengi kwa sababu waliangamia wale kabla yenu kwa sababu ya wingi wa maswali yao. Hasa katika hayati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuone kwamba huyo alipouliza lao mtume sallallahu alaihi wasallam angelesema ndiyo ingeliwajibika. Ingelikuwa haji ni lazima kila mwaka juu ya umma wa Kiislamu na ingelikuwa ni zito ingelikuwa ni jambo ambalo ni zito watu hawangeliweza kulitekeleza kwa hilo swala aina hii katika wakati wake Mtume sallallahu wa alaihi uhai wake likuwa linakataza maswali ambayo yanaweza kujengeka hukumu ya kuharamisha jambo ambalo lilikokuwa ni halali ama ni lepesi tu kwa watu likawa kwa sababu ya swali au vile vile ikawa imelazimishwa na ikawa zito kwa watu kwa sababu ya lile swali kisha iwe watu hawataweza kama vile haji kila mwaka walmani hiyo anhu baada zamane na pia baada ya zama za mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa mtume pia makatazo yako pale pale kwamba watu waache maswali mengi na kuxtilafiana juu ya manabii maambia na makatazo hapa yana kusanya au yanaingia katika ma kana fihi takallufun wa tanattu'un wa huwa bima aham minhu ahammu yani, ni makatazo kuhusiana na kujikalifisha maswali yasokuepo kulazimisha maswali ambayo hayapo kabisa hayana umuhimu hayagusi mambo ya dini hayagusi mambo ya ahkam hayana umuhimu wote wa na watu wakaacha kujishughulisha na yale ambayo kwamba ni muhimu Sheikh Abdul Muhsin ame nuku, kipande kikubwa tu katika maneno ya Al-Imam Ibn Rajab al katika kitabu cha Jami' al-Ulum al hikam katika sharhe ya 40 maneno ambayo yanafungamana nunukta hii maneno muhimu sana asema qad inqasama an-nas wa qad inqas inqasama nas fi hadha al-babi aqsaman wa tumagawanyika katika kukatazwa kuuliza maswali yani kuwa na maswali mengi na ikhtilafu watu katika mlango huo wamgawanyika makundi kundi fa min ahli al-hadith wafuasi wanafunzi wafuasi wa ahli lhadithi, maulama wa hadithi wanafunzi wao kuna wale ambao mansadda baba masail wamefunga kabisa mlango wa maswali hakuna kuuliza manake wao wanasoma hadithi wakaelezea namna ilivyokuja wazi dhahiri yake bila kuchambua hadithi ile hatta qalla fiqhuhu wa ilmuhu Bihududi bihudud ma allah ma ala rasulih mpaka ikawa hata kujua mambo ambayo ni muhimu ambayo munuzungu amemteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam katika zile hadithi ikawa inapotea ikawa elimu yao imepungua kwa sababu wanaifadhi maneno moja kwa moja bila kuchambua undani wake kwamba imekusudiwa nini wamefunga mlango huo wa maswali kabisa kwa kutegemea kwamba tumekatazwa kuuliza maswali kwa hivyo kafunga mlango huo kabisa moja kwa moja wasara hamila fikhin ghaira fakihi ukakuta kuna watu wamehifadhi hadithi nyingi tu ni hamila fikhi amebeba fikhi kubwa amebeba elimu kubwa ghaira fikihi lakini hajui elimu ile kwa nini kwa sababu hakuingia katika uchambuzi wa kufahamu maana ya ilmu ile wa ilmuhu wa, wa min wa min ahli ahli ra'i na pia vile vile kikundi kingine ni fuqahaa ahli ra'i yani ahli fiqhi ahli ra'i ni wale ambao kwamba ni ahli fiqhi e, maulama ambao hawakulemea sana upande wa hadithi hawama ulama wa, wa fikhi miongoni mwao mtawasaa fi tawlid almasail qabla wuqu'iha wamzaama sana katika kuchambua mambo ya elimu wakachambua katika hadithi mpaka wakapita mipaka wakaenda zaidi ya pale ambapo ya yatakiwa utawakuta watu wakawa wanachambua mambo mpaka mengine hata kabla ya kutokea hajawahi kusikika hajawahi kutokea wao wameshataja kwamba lau kutotokea hivi na vile katika masaili ambayo hayajatokea ma yaqa fil ada min hawa ma la wakachambua yale kawaida yako yanatokea kwa katika maisha ya watu na vile vile hata yasiyotokea wakataja mambo kama hayo washtagalu bitakalluf bitakalluf aljawab anthalik wa kathrat wakawa wamejishughulisha na kujikalifisha na kujiumiza katika kufikiria sana majibu ya, mas ya maswali hayo waloyazua kutokamana na e, zile ulumu ambazo wanazozichambua mpaka ikawa imeleta mijadala bali ikawa imezaliwa kutokamana na mijadala hiyo iftiraku alqulub yoyo kutofautiana nyoyo kuwa zinachukiana wa istaqirra فيه bisababi al, al, al, al ahuaa. unakuta watu uwapelekea imu, katika kugombana na mijadala na kufarikiana nyoyo zao bali ikapelekea kwa sababu ya, ya haya machambuzi yao wakafikia daraja kwamba imefikia sasa elimu ni kulingana na matamanio yake mtu na ashahnaa waladaa walbagda ugonvi na adui na chuki epokelewa kuwa kuna wao watu kama tulivyotaja katika darsa lililopita nataraji kama litaja kuwa kunao wa watu walizua mpaka hadithi ukisema kwa kutakuja katika zama za mwisho katika maana ya hadithi waliokuwa akisema sa yaati fi akhiri zaman uh, rajulun ismuhu ibnu idris huwa ashad min iblis au kama kutakuja mtu katika zama za mwisho ambaye jina lake ni mtoto wa Idris na yeye ni muovu kuliko Iblis Wakimkusudia nani? Ali imamu nani? Imam kwa sababu gani? Ya madhehebu kwamba sisi ni Hanafi, sisi ni kaza. Imam Shafi'i a katika maneno yake alikuwa akisema Tamanna rijalun an wa in fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi wa mitamani baadhiya watu kwamba nife kunao watu walikuwa kisujudu wakiomba wakati waki, sujud wanaomba Imama, imam shafi afi asa ilipomfikia yasema tamanna rijalun an amut kunao wa watu wametamani nife wa in amut na hata nikifa fatilka sabil hiyo ninjia. lastu fiha ni auhadi siku pekee yangu katika njia hiyo kwa hivyo ikawa Mijadala imefikia kwa daraja hii hawa maimamu ni maimamu wa kubwa imam al Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imama hanifa al imam uh, al-Imam Malik wote hawa ni maa'imma wa Kiislamu wakubwa katika dini walionadharaja kubwa sana lakini hawa wanafunzi wao wakawa wamejadiliana na kupita mipaka katika kuzama katika yale yao na hawa wanaziuni walikuwa wakisema kwamba rudini kule ambako tumetoa elimu lakini wanafunzi wakawa kwa sababu ya ugomvi na kuchambua masala yale na kuwa na اختilafu na kupenda eh, kila mmoja kuona kwamba njia ya shaka wake ndio njia tu basi wakapita mipaka kwa hilo mpaka ikazaa ikazalisha masala kama haya wallahu taala aalam Ama maimamu wao walisema wazi kila mmoja amelekeza kuwa eh yani katika asili ya kule tulikotoa bali mtakapokuta kauli zetu zina khalifu sunna ya mtume sallallahu ya chenn fotu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo madhhabiao ni dini sahihi ya Mwenyezi wa ta'ala na sunna ya mtume wa sallallahu wala khilafu hizi na kutaja hivi kwamba kunao ahli ra'i ambao walizama katika masala ya khilafu hatukusudi imama al-kibar na kusudia wale ambao walichangia pakubwa katika kuleta ugomvi baina ya watu ambao wako katika kila zamanah na katika kila sehemu Asema Sheikh Abdul Muhsin waqtarinu fi dhalik wa wa wa yaqtarinu dhalika kathiran bi mughalaba wa talab al wal-mubahat wa sarf wujuhin nas wa hadha bima dhamahu al-ulama' ar-rabbaniyun na marra manyi hayo mashindano walaw kafi'a na ambayo yalizalisha uadui baina yao hilo liko linapelekea sana mpaka katika nia zao kila mmoja anania kwamba Mijadala nataka tumshinde fulani wanashindana katika Mijadala yao kutaka mimi niwe juu yule awe chini kwa hivyo talabul ulwi kila mmoja atakakuwa juu wal na kutaka kusifiwa na au kusifiana na kuonekana na kuelekeza watu sisi madhhabu kadha sisi ndio madhhab ambayo inatambulika wa hadha bima dhamahu ulamaa arbaniyun ulamaa ni rubaniyun wamelipinga hili wamelidhumi wamelisema kwa ubaya kwamba hili si ndilo yani jambo ambalo linapaswa kuhimizwa au kuonekana kwamba ni jambo la sawa na pia sunna imeonyesha wazi ubaya wa jambo hilo bali uharamu wake na kundi lingine ambalo ndilo kundi ambalo tutakiwa sana tushikamana nalo ni fuqaha'u ahli alhadith ama fuqaha'u ahli alhadith fuqaha' Al wa ahli alhadith bihi wa law kazi hadithi wao kazi yao njia yao ya elimu ni gani Asema fa inna mu'dham ahammihim albahth 'an ma'ani kitabillah. Jambo la kwanza wanalo lishughulisha nalo, nalo ni kutambua Qur'ani, kujua maana yake kitabu cha Mwenyezi Mungu na wamayufassiru min as na wanaangalia sunna sahihi, hadithi za mtume zilizo sahihi, zinazofasiri Qur'ani wa kalam sahaba na maneno ya masahaba wa tabi'in nao wanaangalia hayo kwamba Qur'ani imefasiriwa na, na yapi katika hadithi za mtume zilizosahihi na maneno ya masahaba na matabiina. hayo ndio wanajishughulisha nayo elimu yao kubwa namba moja wanajishughulisha na kujua Qur'ani na kujua maana yake kutoka kwa hadithi za mtume na maneno ya masahaba na mataabi'in na pia vile vile jambo pia wanalojishughulisha nalo sana kwa daraja nyingine wa sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam ni sunna ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hadithi za mtume mwenyewe wanajishughulisha nazo sana wanazipa kipaumbele wa maarifa sahihiha wasaqimha wanajishughulisha kujua ni hadithi gani sahihi katika hadithi za mtume wa wasallam wasaqimha na ni zipi ambazo dhaifu katika hadithi ambazo zimenasibishwa kwake yeye Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Summa atafakuhu, فيها kisha vile vile baada ya kujua hadithi zilizo sahihi na ambazo hazikuthibiti pia ambazo dhaifu jambo lingine wanalijishughulisha nalo ni kujifahamisha tafaqquh kuchambua zile hadithi sasa wamefikia daraja la tatu ni kuchambua zile hadithi na ku, kuzifahamu wa watafah, na kuzifahamu wal hukuf ala maaniha na kusimama katika kufahamu maana yake maana ya hadithi hizi thumma maarifa kalami as wa at kisha daraja ya 4 kusoma maneno ya masahaba na mataabiin lahum biihsan na biihsan kwa, kwa wema mpaka maulama wetu leo mpaka siku ya kiyama biihsan kwa, kwa wema fi katika elimu mbalimbali kama vile tafsir hadith masailil halal mambo ya na haram usuli sunna ya manahaj, mambo ya mnahej na zuhud mambo ya zuhudi yani kuipa dunia nyongo wa mambo ya kulainisha kutaja mambo ya thawabu mambo ya mauti mambo ya, uh, ya pepo na mambo ya ya motoni kwa te kutaja yote hayo wanaangalia hayo kutoka kwa hadithi za mtume maneno ya masahaba na matabi'in hi ndio njia ya Imam Ahmed na wale waliwafikina nao katika ulama alhadithar al rabani wanafanya mambo mangapi manne kwanza unajishughulisha na kitabu cha Mwenyezi Mungu kisha kuisoma na kuihifadhi na kuijua kisha kuangalia maana yake kwa Qur'an kwa Qur'an kwa hadithi za mtume na maneno ya maswahaba iliyofasiri Qur'an hadithi sahihi zilizofasiri na maneno ya na mataabiina mpaka siku ya kiyama vile vile wanaangalia maneno sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni sahihi na zile zodo dhaifu wanazitenganisha kisha kuchambua maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo sahihi na kuifahamu kisawa sawa kulingana na maneno ya maswahaba na mataabiini wao kwa ihsan bila vile baada hapo wanajichungulisha na maneno ya maswahaba na maneno ya mataabiin kwa kujua elimu yote ya dini wallahu Ukijisukumolisha na hili unatosheka yani ni shughuli ya kukutosha hauhitaji wewe kwenda kujikalifisha na kuwa na maswali hayo mengi ya kujizamisha na kujitabisha haya ambayo, hote, na kutosha shughuli ambayo hautomalize katika umri wako wote La utajishughulisha na hii basi utakufa bado unajishughulisha na kusoma kwa sababu ni bahari kubwa mno inakutosha ani teşaguli bima ahdatha, bima uhditha In, ina utosheke badala ya kujishughulisha na yale yalozuliwa katika mambo ya rai katika mambo ambayo haunufaiki nayo wala ha, hayatotokea mengine bali yanaleta tu mijadala na na ugomvi na wingi wa kwamba kumesemekana ya semwa وكان الامام احمد امام احمد القه مصالي سموله akiulizwa katika maswali ambayo kwamba ni ya ya kujikalifisha asema dauna chuacheni bana na masali kama haya ambayo ni ya kuzuliwa ash-sha'bi tabi'i ma'ruf radiya rahmatullahi ta'ala mke wa Iblis, alikuwa anaitwa nani? akasema tilka ursun lam nashhadha hiyo ni arusi ambayo hatukushuhudia hiyo ni arusi ambayo hatukushuhudia kwa hivyo yani mpaka kushika njia hii imalizia open supesi arasema na njia ya njia hiyo ya kutafuta elimu kulingana na ilivotajwa basi ataweza, ataweza kupata majibu ya mambo yanayokuja mambo mapia mapia mambo ambayo kwamba ya kuzaliwa kwa sababu asili yake iko katika Qur'ani na hadithi za mtumi sallallahu alayhi wa sallam na misingi hiyo katika maneno ya masahaba yote hiyo utapata njia ya sawa sawa na unatakiwa ufuate yote hayo katika kuisoma Qur'ani hadithi za mtume na maneno ya masahaba na mataabiin ufuate njia ya maaema walioongoka ambao kumiku, yani watu wamekusanyika katika kutambua wao ndio wanazuoni wa wa umma wa Kiislamu kama vile al Shafi na Ahmad Ishaq Abi Ubaid na wale, wale futa njia yao na atakayedai kwamba amefuata njia hiyo na akawa amepita njia nyingine mbali na hiyo basi atapata njia ya shida. Hatopata elimu ya sawa na atachukua mambo ambayo kwamba mengine hayafai yeye achukue bali ataacha wajibu ambao kwamba afuatene nayo. Na yote hayo yanakusanywa na, na kwamba wewe utakiwamuelekea Mwenyezi Mungu na mkusudie katika ibada yako na utake kujua yale ambayo Mwenyezi Mungu amemteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujue e, njia ya matendo mema na kuwaita watu katika njia hiyo na atakayekuwa hivyo Mwenyezi Mungu na atamuongoza katika njia iliyo sawa na atakuwa katika ulama ambao Mwenyezi Mungu wa ta'ala asema, innama yakhsha allaha min ibadihi alulama haqiqatan wala wana muogopa munyezimu katika ulama waja wake ni ma ulama na pia vile vile utafaqiwa kuwa ni katika min ahli kuwa ni katika wale waliozama katika mwisho akaendelea kusema alimam sheikh hadithi hii fa fil jumlat kwa jumla yani wa kukusanya faida ya hadithi hi famani yale aluamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoaona katika kipande cha kwanza nilichoamrisheni basi yatekelezeni kadri Atake hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kukufuata yale aluamrishwa kadri ya وانتهى عما نها عنه ما اكئبكا يله لو كتاظا وكان مشغلا بذلك akaacha, غيره لا كفنى حي تو ااكااچا جميع الزين زوت حصل له النجات في الدنيا والاخره هو اتاوكا دنيا و اخره ومن خال فضلك wakaa fi فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. na ama yule ambaye yu kwamba ataacha akakhalifu nje hiyo na akajishughulisha na khatir, khawatir zake yani maoni yake na raizi zake na yale amba kwamba anaona nijishughulishe na hii ataingia katika yale ambayo amehadharishwa nayo ambao mtume amba, صلى الله عليه وسلم amekataza na amekataza ahli alkitab ambao waliangamia kwa sababu ya wingi wa ya maswali yao na kuikhtilafiana kwao juu ya manabii wao na kutokufuata wala kuwatii manabii wao. Mwisho kabisa tukimalizia kwamba hadithi hii Tulia. Tulia. Katika hadithi hii e, ina faida sita kubwa. Faida ya kwanza ulazima kuacha kila ambacho tumeharamishiwa aliposema nilichowakatazeni katazekeni nayo basi kila tulokatazwa tunaacha moja kwa moja na tunaichukulia uharamu moja kwa moja jambo la pili tunatekeleza kila tulicholazimishwa na Mwenyezi na mtume wake kulingana na uwezo wetu jambo la tatu tunatahadhari tunajiepusha na kuingia katika yale ambayo waliingia ndani yake ahli alkitab na ikawa ndio sababu ya manga, kuangamia kwao manake sababu walioungamia wao kwao ipo mpaka leo ikiwa utakithirisha masali kama hayo au ukafuata njia kama hiyo utakuwa ni mwenye kuangamia kama walivoungamia wao <coughs> jambo la nne ni annahu la yajibu ala alinsan akthar mimma yastati' kamba mtu halazimiki zaidi ya vile anavoweza ukiwa umeamrishwa ibada basi wewe jukumu lako ni kutekeleza ibada ile kadiri unavoweza na nafikiri hii tulielezea kwa kirefu ndani ya hadithi kwamba wewe ukiweza ikiwa umeshindwa kuswali kusimama utaswali kukaa ukishindwa kuswali kukaa utaswali kulala ukipata maji kidogo utatawadha baadhe sehemu na sehemu nyingine utetemba ikiwa eh yani alimuhim udatekeleza kadri unavoweza na wala si lazima juu yako zaidi ya kile unachoweza faida tano man ajaza am baadhi al-umur kafahu an yati bi ma qadira hii ni sawa na hivyo tulivoelezea yule atakayeshindwa kutekeleza baadhi ya mambo anatotosheleza atekeleze ile kile anachokiweza mwisho aliktisaru fi almasail ala ma يحتاج اليه ni utosheke katika maswali pale unapouliza maswali uh, ya yale ni yale yanayohitajika yana umuhimu yana haja katika umma si maswali ambayo ni yenye kuleta madhara na vurugu baina ya watu watarkitan wa -tan wa takalluf fi almasail Pushe, na mtu ajiepushe na kuzaama sana katika maswali ya vurugu na na fujo baina ya watu na, wa na kujikalifisha katika maswali mbalimbali insha Allah Taala katika darasa jayo itakuwa katika hadithi akumi. Wa billahi bihamdik ilaha illa anta astaghfiruka atubu wassalamu